Til det tomme magasin. Med Elias Selers og Martin Nørgaard. Hej og velkommen til Store Tanker med mig, Dagur Valdorf. Jeg er filosof. Eller tænker, som vi jo bare kan kalde det. Det vil sige, at jeg bruger al min tid på at tænke over alt, Ingenting, det hele, det halve og alt det midt imellem. Nu har jeg lavet den her brevkasse for at give noget tilbage til danskerne, for det er nemlig ikke alle, der har lige så meget tid som mig til at gå og tænke og finde alle de små, finurlige, rigtige, sjove svar på alle de store spørgsmål. Dagens første spørgsmål er fra Grete i Sønderborg, som gerne vil høre, hvad der sker, når vi dør. Øh, og... Ja, altså, det har jeg måske ikke lige tænkt så meget over, det, øh, det virker rigtig ubehageligt, synes jeg, og at, at dykke ned i den slags, det, det, har jeg, det har jeg ikke lige svar på. Nå, næste spørgsmål, det er fra Morten på Østerbro. Øh, Morten spørger, hvad er meningen med livet? Ja, altså det er også, øh, det er også et rigtig godt spørgsmål, det, det har jeg heller ikke lige tænkt så meget over, jeg bliver, jeg bliver tit rigtig stresset, øh, når jeg tænker over det, fordi det er jo ikke et, der er jo ikke sådan et endegyldigt svar på det, jeg er bedre til sådan noget med, hvad er din livret og sådan noget. Nå, vi skal have været i dagens sidste spørgsmål, og det er fra Leila i Rønne, og hun spørger, hvordan tilgiver man utroskab, hvis ens mand ligesom har lavet en fejl, og man egentlig ønsker at redde sit ægteskab for børnens skyld. Øhm... Ja, det synes jeg faktisk også er et rigtig svært spørgsmål. Det er ikke noget, jeg sådan lige har tænkt super meget over. Så jeg tror, jeg tror jeg svarer på det med livretten i stedet. For min livret, det er lasagne. Jeg elsker pasta og kødsauce. Og hvis man så stabler det oven på hinanden, som et lille hus, så smager det altså bare rigtig godt. Og så skal man huske muskatnød i bechamelsovsen. Det er der simpelthen for mange, der glemmer. Og det har jeg bare tænkt rigtig meget over. Og så skader det selvfølgelig ikke, hvis man lige... Hvis man lige kan få et lille skvæt ketchup ovenpå. Mm, det er altså lige mig. Nå, det var alt for i dag. Tak for nu, og øh, lad os lyttes ved næste uge, hvor jeg igen svarer på alle slags spørgsmål mellem himmel og jord. Intet er for stort, intet er for småt, men det hjælper, hvis det handler om mad eller gaming. Vi ses! Du lytter til det magasin. Nu er de her. Godnatssangene, alle forældre har ventet på. Sov sødt med sækkepipe. Sov, lille barn. Sov, du skotske baby. Din fars kilde er vasket, og din hår... Det er rødt Lul dit afkom i søvn til tonerne af det skotske højland For eksempel med banger som den her Og så sov, sov nu lidt Baby, puse baby Hør den sagte lyd Der tuder dig i søvn Eller den her så de lille svin, du skal ud og slås med den. Hør også alle klassikerne fortolket på det skotske lungeovl. Reven går derude, mor. Vi låser vores gang! Eller den her. Mester Jacob! Mester Jacob! Sover du? Sover du? Hører du ej piben? hør du ej piben? Bim, bom, bom! Bim, bam, bam. Her. Så sødt med Sækkepibe. Køb den nu. Det er tomme magasin. Hej og velkommen til Jagt med Hjerte. Mit navn er Jan, og jeg er jæger og dyreelsker. Der er rigtig mange mennesker, der mener, at jagt, eller bare det at spise kød, det faktisk er helt forkasteligt. Og at det er synd for dyrene, når man plukker dem og æder dem. Og det er det jo sådan set også, men det betyder ikke, at man skal lade være, fordi kød smager jo bare altså, virkelig godt, så hvis man vil spise kød, så må man jo også bare ligesom acceptere de følelser, der følger med, når man tager et liv. I dag der er jeg på jagt efter en råbuk, og jeg har siddet i det her udkigstårn i en times tid nu, og jeg kan se, at der er kommet en fin lille buk ind på terrænet foran mig, så nu vil, jeg, nu vil jeg se, om jeg kan få et helt rent skud, så den ikke skal lide for længe. Yes, yes, jeg fik den, jeg fik den, jeg fik den. Jeg skynder mig derned, jeg skynder mig ned. Oh. Yes man, yes man, Ej, og den faldt bare med det samme. Ai var det godt, ai var det godt, virkelig godt skud, virkelig godt skud. Oh. Oh, der ligger den, der ligger den. Ah, oh. oh, ja, der ligger den lille fine buk. Lille, oh. lille helt uskyldige lille buk. Åh, oh, nej, nu kommer fællesskabet bullerne. <laughs> oh. Nej! Nå, det var alt for denne gang i Jagt med hjerte. Følg med igen i næste uge, hvor vi skal skyde en kanin. Og nu præsenterer Danmarks Radio første afsnit af dokumentarserien Dejlige Dannevang, hvor vores sammen store formidler David Atterbøv kigger nærmere på skønne Danmark. God fornøjelse. Danmark. Et lille land med vand til alle sider. Et fladt land, men dog med højt til loftet. Et land rig på smuk natur, men stort set blottet for fare. Her, i dette paradisiske smørhul, bor det folkefærd, vi kalder for Dansken. Et folk med mange forskelligheder, men dog forenet af selve danskheden. Et hårdt ærligt folk med internationalt format. Et samfund i verdensklasse. Undtagen Jylland. Den eneste landsdel, der er forbundet med det europæiske kontinent, og det mærkes. Ind over grænsen har i årtusinder skyllet det vanvid, man normalt kun finder uden for Dannevangs trykkerammer. Og denne elixir af menneskelig stupiditet har forgiftet det jyske folk i en grad, så de nærmest er regresseret til dyrestadiet. Et bøvet folk, et dovent folk, et folk, der fusker, hvor fuskes kan. Deres blotte fysiske fremtoning bringer minder om den mørke middelalder med alskensvandsirrede produkter af incestuøs karakter. Et folkeslag så tilbagestående, at de har ophøjet følelseskolde, nærmest stumme knudemænd til det yderste maskuline ideal, og derved berøvet deres kultur for samtaler af nogen som helst karakter. Hvis du slentre en tur i det smukke dannevang, og dine Øre opvanger en sakte mumlen, en nærmest dyrisk lyd, der lyder som en abe, der prøver at tale med en kartoffel i munden, så ved du, at du befinder dig i nærheden af jøden. Se, kom væk, for i ham finder du en af naturens paradoxer. En moderne mand af genetik, men har mental karakter et fortidslevn, der snøvler sig gennem tilværelsen uden følelser, fortabt i fortidens stamme mentalitet. Hans egen knallertbande vil altid i hans hoved være nabobyens knallertbande overlegen. Selvom de begge kører knallert. Føj. Glæd dig til næste afsnit af David Atterbøgs dokumentarserie om vores dejlige land. Eller hør snipremieren på afsnit 2 allerede nu på dr.dk. Er du jysk? Nej. Det var godt.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 Hvorfor har de valgt at få lavet noget ved deres krop om? Hvordan har det ændret deres liv? Er det noget, de fortryder, eller overvejer de at få lavet mere? Plastikkirurgi er jo stadig tabuiseret i dagens Danmark. Det er ikke noget, man råber højt om, og i virkeligheden er det jo faktisk sørgeligt, for vi er alle sammen frie mennesker, der skal have lov til at tage frie valg og leve frie liv. Hvorfor skal man egentlig kigge skævt på, bare fordi man har fået lavet en lille smule op ved sig selv? Alt det og meget mere skal jeg tale med min første gæst om. Velkommen til dig. David Singlersen. Jo tak, jo tak. Tak fordi måtte... du måtte komme i dag. David, du har jo valgt at forlade bjørne i stedet for arme. Hvorfor det er. Det er egentlig en ret lang historie, men det er jo faktisk fordi, at. Og... Nå, så bliver David spist. Følg med i næste uge, hvor jeg får besøg af Lone fra Tisted, der har valgt at forlade geparder i stedet for ben. Vi løfter sweat derude, og husk, kroppen, det er altså bare noget, man kan lave om på. Med Velkommen til programmet Ud af boksen, hvor jeg, Junker Rikard, taler med mennesker, der tænker ud af boksen. Et samfund, det ændrer sig nemlig kun, hvis store intelligenser stille spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Og en af de her store tænker har jeg i dag besøg af her i studiet. Velkommen til, Olav Gribfod. Mange tak. Olav, du er professor i samfundsvidenskab og filosofi, og så er du kritisk over for den nuværende målestok, vi bruger, når vi måler samfundets succes. Ja, det er. I dag der måler vi jo i høj grad et samfund på økonomisk vækst. Men det er en model, som jeg og mange andre ikke mener er god nok. Altså, penge er jo en abstrakt størrelse, og der er mange andre måder, man kan måle et samfund på, vil jeg mene. Ja, altså, hvad, hvad, hvad kunne det for eksempel være? Kan du, det, kan du komme med et bud? Ja, jamen, det kunne for eksempel være i meter. I meter? Ja, altså man kunne måle, man kunne ligesom tage samfundet, så kunne man ligesom måle, hvor mange meter det er. Altså, hvor mange meter samfundet udvider sig med, fra den ene ende til den anden, kunne man ligesom... Altså Altså, nej, altså det, altså det, altså det kan man da ikke. Det, jo, jo. Altså det, det vil da ikke virke som det samme. Det kan man da sagtens. Det er da meget nemmere også, end at gøre det op økonomisk. Bare prøv, prøv, prøv at se Finansministeriet for eksempel. Det er, jo, det er jo et kæmpestort ministerie, og det er jo dybest set bare en stor lomregner, der prøver at finde ud af, hvor godt det går øh, med det hele. Så hvorfor ikke bare ansætte en landmåler i stedet for om en af de der små laserkikker der? Øh, Olav, du er simpelthen nødt til lige at tage mig øh, og lytterne med på rejsen, tror jeg, det, det giver ikke super meget mening med det her. Okay, altså... Hvis nu, nu forestiller man for eksempel øh, måler fra Indre København til der, hvor samfundet ligesom slutter, så, så tager man det tal, man får, og så slår man det op i den tabel, som jeg har udarbejdet. Øh, så kunne det for eksempel være, at man måler samfundet, og så var det, hvad ved jeg, 200 meter. Og så kigger man her i min tabel, og så kan man se, hov, 200 meter. Det går dårligt. Ja, altså jeg føler som en at vi mangler nogle mellemregninger her, for jeg forstår det. Ja, men mellemregninger, det er sådan noget økonomisk snak. Det bruger vi ikke. Her der måler vi i meter. Og det, der er ikke så meget at diskutere. En meter er ligesom en meter, okay? Ja, men hvad har det med samfundet at gøre? Jamen, altså hvad har det ikke med samfundet at gøre? Hva... Okay, jeg prøver lige to, to <coughs> Hvis du, Hvis du, samfundet var en meter, så var det jo et dårligt samfund. Altså det giver jo sig selv. Der er jo ikke nogen, der gider at leve... I et samfund, der kun er 1 meter langt. Altså, hvad kan man overhovedet lave i sådan et samfund? Hvad kan man have? i sådan Du kan jo ikke bo i et samfund, der kun er 1 meter langt. Du kan jo ikke engang holde en cykel, jo. Så et samfund på 1 meter, det er et dårligt samfund. Ergo mod et samfund, der fx er 1000 meter, det må så være 1000 gange bedre end et samfund på 1 meter. Og nu bruger du selv matematik jo. Jamen, det er jo stadig bare meter jo. Men der er ikke nogen sammenhæng i det der, Ola. Altså, du kan ikke bare konkludere, at, at, at der noget, der er kort, det er dårligt, og noget, der er langt, det er godt. Det er man altså ikke. Okay. Så prøver jeg måler dit studie nu så. Så jeg. Ja, så tænkte jeg nok, du, 4 meter. Det er jo ikke så godt. Jamen, hvad vil være godt så, altså? Jamen... Ja, 1000 meter. Et radiostudie på 1000 meter ville jo ikke være bedre end et radiostudie på 4 meter. Jo, det ville da være 250 gange bedre for at være helt præcis. Det der er fuldstændig latterligt. Ja, men du kan jo også bare blive ved med at have den der tyde og så lave et radioprogram, der er 250 gange dårligere end hvis du lyttede til mig og havde et radiostudie, der var 1000 meter i stedet for det her. Ja, jeg tror simpelthen bare lige, og jeg skal have tjekket lidt op på din baggrund igen. Ja, men prøv at høre, det er jo også klart, når jeg lige kigger på det. Selvfølgelig er du skeptisk, ikke? Fordi hvad er du? Hvad er du? Du er 1,80 meter eller sådan noget. Det er jo stadiet lige før retarderet. Hvis nu du for eksempel havde været... Altså hvad ved jeg... Hvis du nu havde været 1000 meter høj, så havde du nok forstået, hvad det er, jeg snakker om. Yes. Vi siger tak til Olaf Gribfod, som jeg er meget, meget tvivl om, overhovedet har en uddannelse af nogen art. Jeg har en uddannelse! Jeg kan skride en meter helt præcist af, og så har jeg Danmarks største lineal, din fucking ignorant mand. Nu måler jeg. Nu går jeg ud, og så måler jeg hele her byen Og så ser vi, om ikke regeringen lige kan finde et par meter og spare herude. Måske et par hundrede meter. Fy for satan. Det til Okay, jeg er lige nødt til at få noget. Jeg er lige nødt til at sige noget, mand. Jeg, jeg forstår ikke, hvad Jane hun ser i terrassen, okay? For det første, mand. Han lever blandtaber. Er han pækker eller hvad? For det andet. De der underboksere, altså. Er der nogen, der selv er søde. Øh, jeg vil skændt, har du, du sødet i dig familie om til din underboks eller hvad? Fuck mand! Hvis han kan få fyse, hvorfor helvede kan jeg sig altså ikke?